Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd Kau muslimin wal muslimat Yang saya cintai dan saya muliakan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian di dalam sebuah hadis yang diruqyahkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma beliau berkata kun tu khalifah Sallallahu alaihi wasallam yooman fakal aku pernah bersama Nabi Sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan dan posisiku di belakang beliau pada satu hari yaitu beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas berada di atas satu hewan tunggangan beliau bersabda Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin Wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Ihfadillah yahfadhka Ihfadillah tajiduhu tujahakah Jagalah Allah, nistaya Allah akan menjagamu Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu berada di hadapanmu. Jika soalta fasalillah, wajda stanta fastain billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu mau memohon sesuatu atau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Waham an al-umma, loh jtemat ala ayunfauk b-shayin, lham yunfauk illa b-shayin Qad kata wahyu Allahulah. Dan ketahuilah, sesungguhnya andai umat seluruhnya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu selain daripada apa yang telah Allah tetapkan bagimu wa in jitama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu 'alayk wa na apabila mereka semuanya bersatu untuk menimpakan kemudaratan kepadamu niscaya mereka tidak sanggup untuk menimpakan kemudaratan sedikit pun kepadamu selain daripada apa yang telah Allah tetapkan atasmu Rufi atil aqlam wa jaffat suhuf Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Jamaah sekalian, inilah salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas Sahabat yang meriwayatkan hadis ini nama lengkapnya adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepupu beliau. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Ibnul Abbas baru sekitar 15 tahun, sudah hampir balik atau baru saja balik, kurang lebih segitu umurnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Tetapi di kemudian hari, Ibnul Abbas dikenal sebagai orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan termasuk satu dari tujuh orang sahabat. Yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, beliau masih sangat kecil, baru saja balik atau mendekati balik. Tapi di kemudian hari beliau dikenal orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dari tujuh orang sahabat. Yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya di masa Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu menjadi khalifah, anak muda ini, walaupun masih kecil, diajak oleh Umar bin Khattab memasuki majlis syura majlis yang dihadiri para pembesarnya sahabat, orang-orang tua dari kalangan sahabat. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Talib ada Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang tua semuanya, sahabat senior. Kok Umar membawa anak kecil ini, anak muda? Sampai-sampai sebagian sahabat ada yang protes. Mereka mengatakan, "Kami juga punya anak seperti dia. Kenapa dia diajak?" Maka Umar radhiyallahu anhu pun menjelaskan kepada mereka Anak muda ini bukan anak muda biasa. Dia adalah orang yang sangat berilmu. Termasuk orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Maka Umar menanyakan kepada mereka, tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِذَا جَاءَ ja nasrullahi اللَّهِ وَالْفَطْحِ Apabila datang, apabila datang, pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ya. Maka majlis, Shurok yang dihadiri para pembesar sahabat itu macam-macam mereka jawab. Terakhir ditanyakan kepada ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat ini? Kata ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma, ayat ini adalah pertanda ajal Rasulullah SAW telah dekat. Maka Umar mengatakan, saya pun berpendapat seperti pendapatmu. Artinya beliau betul-betul paham. -betul Rahasia-rahasia yang tersembunyi, hikmah-hikmah yang agung di dalam setiap ayat Al-Qur'an. Kenapa jemaah sekalian? Karena di samping beliau memang rajin belajar, rajin menuntut ilmu, beliau mendapatkan doa khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, "Allahumma fakihi fid wa 'allimhu tawila Ya Allah, Pahamkanlah dia dengan agama Dan ajarkanlah kepadanya Tafsir Al-Quran Ya Dan setelah Rasulullah SAW meninggal Beliau pun mendatangi Para sahabat-sahabat senior Satu persatu didatangi Demi menanyakan Makna dan kandungan Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Meskipun banyak riwayat Ibn Abbas beliau tidak mengatakan diambil dari sahabat fulan, langsung beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Pada hakikatnya kebanyakan riwayat beliau itu enggak langsung dari Rasulullah SAW, tetapi melalui perantaraan para sahabat yang lain. Yeah. Dan ini kalau di uh, generasi Tabiin yang mengat, yang meriwayatkan dengan cara demikian. Maka hadis itu menjadi do'if Kalau generasi tabi'in mengatakan Rasulullah SAW bersabda Maka hadis tersebut Menjadi hadis do'if Dia mesti mengatakan Dari sahabat fulan Bahawa Nabi SAW bersabda yeah. Tapi kalau itu diriwayatkan Dari sahabat Walaupun dia Meriwayatkan dari sahabat yang lain Dan dia langsung menyandarkan Kepada Rasulullah SAW Maka hadis itu sahih tidak diragukan lagi ya, Ini sedikit Terkait dengan ilmu mustalahul hadith Baik Jadi Ini biografi singkat Sahabat Yang meriwayatkan hadis ini Maka beliau Menceritakan kepada kita Ketika beliau masih kecil Beliau dibonceng oleh Rasulullah S.A.W Kemudian Nabi S.A.W Berkata kepadanya Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin Wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat Janganlah sekalian, kita bisa memetik beberapa pelajaran berharga dari sini Di antaranya adalah, Rasulullah SAW adalah orang yang tidak menyanyiakan kesempatan untuk mengajar Untuk berdakwah, untuk menebarkan kebaikan dalam kondisi di atas kendaraan Di atas seekor hewan tunggangan Naik hewan tunggangan Jaman sekalian Tentu naik motor lebih nyaman Ya Naik hewan tunggangan tidak nyaman Tetapi dalam kondisi demikian Rasulullah SAW Tetap mempergunakan kesempatan Untuk berdakwah Untuk mengajarkan kebaikan Apalagi kalau kita di zaman ini Masya Allah Naik mobil pakai AC Begitu nyaman Ya Pergunakan kesempatan tidak menyia-nyiakan waktu untuk melakukan amal kebaikan dan termasuk sebesar-besarnya amal kebaikan adalah berdakwah, mengajarkan kebaikan, mengajarkan satu ayat Al-Quran atau satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jemaah sekalian, kebaikan berdakwah ini, mengajarkan kebaikan, ini adalah kebaikan yang bisa jadi. Terus mengalir kepada kita walau kita sudah berpisah dengan kehidupan dunia ini Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang kita pelajari berdasarkan dalil yang sahih Kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat Bahkan orang yang kita ajarkan itu Kemudian dia mengajarkan lagi kepada orang lain Pahala akan terus mengalir kepada kita Demikian pula orang lain yang dia ajarkan Terus ajarkan kepada orang lain Pahalanya juga terus mengalir kepada kita Apalagi di masa ini Masya Allah Adanya fasilitas-fasilitas Internet dan media sosial HP dan sebagainya Itu bisa lebih mudah Kita menyebarkan kebaikan Makin banyak orang yang beramal soleh Dengan sebab apa yang kita ajarkan Maka pahala kita akan semakin banyak Ilmu itu terus menyebar Pahala pun terus mengalir kepada kita Walau kita sudah pergi Meninggalkan kehidupan dunia ini Sebagaimana sabda Nabi SAW Menda'a ilahu dan Kana lahu al ajri Mithlu ujuri man tabi'ahu La yang kusu min ujurihim syai'an Barang siapa yang mengajarkan Satu kebaikan Atau mengajak kepada hidayah Maka dia akan mendapatkan Pahala orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi Pahala mereka sedikitpun tapi ingat jemaah sekalian, demikian pula sebaliknya. Kalau yang kita sebarkan itu adalah kesesatan, kalau yang kita sebarkan itu adalah pemahaman yang menyimpang, kalau yang kita sebarkan itu hadis lemah, kalau yang kita sebarkan itu hadis palsu, maka dosa pun akan mengalir kepada kita, bisa jadi terus mengalir. Yang mungkin tadinya kecil menjadi besar, bahkan mengalir terus walaupun kita sudah mati. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendah ila zolalatin kana lahuminal ithmi, mithlu athami mantabiahu la yang kusudali kamin athamihim shay'an. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Terutama di masa ini juga, adanya media-media orang dengan mudahnya menyebarkan. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apakah itu pemahaman komunisme? Pemahaman ateis, pemahaman kekufuran, kesyirikan, hal-hal yang baru di dalam agama, mengada-ada di dalam agama atau perbuatan bid'ah ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman khawarij dan berbagai macam pemahaman yang lainnya yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah. Sekarang masyaallah Begitu mudahnya orang ikut menyebarkan Cukup dengan klik Share Langsung tersebar ke seluruh dunia ya. Makanya hati-hati dia masalah Ini tidak sepele Harus kita pastikan dulu Apa yang kita sebarkan itu adalah kebaikan Sesuai dengan pemahaman yang benar Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Ini pelajaran penting yang bisa kita petik Dari kisah ini Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita sebagaimana dijelaskan para ulama, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan anak. Dan subhanallah, sebagaimana telah kita dengarkan tadi hadis ini, di dalamnya ada pendidikan keimanan yang sangat mendasar pendidikan tauhid, pendidikan akidah. Inilah jemaah sekalian yang harus menjadi teladan kita. Kita didik anak kita sejak awal sejak kecil tauhid yang benar. Akidah yang benar. Karena kalau dididik dari kecil itu akan semakin kokoh, semakin kuat menghunjam di dalam hati mereka. Iya. Kemudian beliau tidak langsung mengatakan saya akan mengajarkan kepadamu A B C D. Tapi beliau katakan terlebih dahulu, ada beberapa kalimat yang ingin aku ajarkan kepadamu. Ini metode pendidikan. Iaitu, kita ajak anak itu perhatian terlebih dahulu. Jangan langsung kita sampaikan. Kita ajak anak itu memperhatikan terlebih dahulu. Saya berikan contoh lain jamaah sekalian. Misalkan, kalau kita mau mengajarkan kepada anak kita, solat wajib itu ada lima waktu. Maka jemaah sekalian, metode yang bagus dalam pengajaran, jangan langsung kita sampaikan, wahai anakku, solat wajib itu adalah subuh, zuhur, maghrib, isya. ya, Asar, maghrib, isya. Jangan langsung seperti itu. Tapi, tarik dulu perhatiannya. Bagaimana caranya? Bisa dalam bentuk pertanyaan, atau pernyataan. Misalnya kita katakan, wahai anak, Eh, uh, tahukah kamu Solat wajib itu ada berapa? Nah, ini muncul rasa ingin tahu. Atau ketahuilah anakku, Solat wajib itu ada 5. Jangan langsung dikatakan, katakan dulu ada 5. Maka akan muncul dalam dirinya rasa ingin tahu, apa saja itu 5? Ya. Yeah. Dan itu juga mempermudah dia untuk menghapal. Ya. Yeah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengajarkan dan ini banyak sekali contohnya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya guru, sebaik-baiknya pendidik. Kalau kita mau mengkaji di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam banyak sekali metode pendidikan dan siapa yang ingin sukses di dalam mengajar mengajari anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, tidak ada teladan yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau mulai membuat perincian Satu persatu Kata beliau Ihfadillah yahfadzka Kalimat yang pertama Wahai anak Jagalah Allah Maka Allah akan menjagamu Maksudnya jemaah sekalian Para ulama menjelaskan Jagalah Allah Jagalah hak Allah Iaitu tunaikan perintah-perintahnya dan jauhi larangan-larangannya. Itu maksudnya jagalah Allah. Jagalah perintah-perintah Allah. Dan jauhi larangan-larangannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Dan jemaah sekalian, Ini sama persis dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَا يَجَعَلَّهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِيبُ Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar baginya. Dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan lagi kalimat yang berikutnya, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah yaitu jagalah perintah-perintah Allah, jauhi larangannya maka kamu akan dapati Allah selalu berada di hadapanmu. Iaitu Allah akan selalu menolongmu. Allah akan selalu menjagamu dan menolongmu. Ini jemaah sekalian. Kunci utama untuk meraih penjagaan Allah dan pertolongan Allah. yaitu taat kepadanya. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sudah sering berdoa, tapi doa kita belum juga dikabulkan, pertama sekali yang kita lihat adalah ini. Bagaimana ketaatan kita kepada Allah? Apakah kita sudah benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah atau kita menjauh tidak atau kita masih melalaikan perintah-perintah Allah? Apakah kita sudah meninggalkan semua larangan-larangan Allah atau kita masih tidak peduli dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena ini sudah janji Allah Melalui lisan Rasulullah SAW Barang siapa yang taat kepada Allah Allah akan menjaganya Allah akan selalu memberikan pertolongan kepadanya Dan jemaah sekalian Penjagaan dan pertolongan Yang paling kita butuhkan adalah Penjagaan dari berbagai macam kesesatan Dan pertolongan Agar senantiasa kita dapat beribadah kepada Allah Menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Makanya Orang yang berusaha Untuk menjaga perintah-perintah Allah Allah akan tambahkan Hidayah kepadanya Dan hadis ini ada riwayat yang lain Selain daripada riwayat Tirmidhi Dengan lafaz Ta'arraf ilallahi fi syidda Ya'rifka raha. Kenalilah Allah Di waktu sulit Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Artinya uh, di waktu uh, ta'aruf ilallahi fir raqaa Kenalilah Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Maksudnya kita diperintahkan untuk selalu taat kepada Allah di waktu lapang maupun susah. Jangan hanya di waktu susah kita kembali kepada Allah. Maka orang yang taat kepada Allah di waktu lapang Allah akan memberikan pertolongan kepadanya di waktu sempit. Kemudian jemaah sekalian, kalimat yang berikutnya, kalimat yang ketiga, idza al-tafas alillah. Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, wahai anak, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Ini adalah pendidikan yang sangat agung, pendidikan tauhid. Disuruh meminta hanya kepada Allah, karena Allah dialah. Sang pemilik yang sebenarnya, dialah sang penguasa, dialah yang maha mendengar doa, dialah yang maha kuat dan maha mampu mengabulkan dan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian Nabi saw tegaskan lagi dalam kalimat berikutnya: Wa ilas taanta fas billah. Kalau kamu mau minta pertolongan, minta juga kepada Allah subhanahu wa taala. Perhatikanlah jemaah sekalian, anak sekecil itu. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepadanya, bergantung hanya kepada Allah yang satu saja. Karena memang demikian hakikatnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Adapun makhluk yang menolong kita itu hanya sebab. Dan Allah Dialah yang menggerakkan makhluk tersebut untuk memberikan pertolongan kepada kita. Makanya, jangan sampai hati kita bersandar kepada makhluk. Jangan sampai kita mengeluhkan kesusahan kita kepada makhluk. Keluhkan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Apakah melalui makhluknya, ataukah secara langsung? Ya. Yeah. Oleh kerana jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berjanji, وَمَيْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Maka ini bermakna, hendaklah kita hanya bergantung kepada Allah yang satu saja, tidak sedikitpun bersandar kepada makhluk. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung, yang disebut dengan tawakal Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, kalimat yang berikutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anna lam annal ummat law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahui lauhai anak andaikan ummat seluruhnya maksud umat di sini jemaah sekalian adalah seluruh makhluk. Andai seluruh makhluk bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan untukmu. Jemaah sekalian, di sini kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pengajaran kepada seorang Ibnu Abbas untuk meyakini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya Yang bisa, yang mampu memberi manfaat kepada kita ya. Kemudian kalimat berikutnya ditegaskan lagi Wa ini jitama'u ala bi bisyai'in Lam yadurruka illa bisyai'in Kod katabahu Allahu alaika Ketahuilah Andaikan makhluk seluruhnya bersatu untuk menimpakan bahaya kepadamu, niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menimpakan sedikitpun bahaya kepadamu, kecuali bahaya yang telah Allah tetapkan atasmu. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini kita diajarkan bahwasannya yang bisa menimpakan bahaya kepada makhluk hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diajarkan untuk tidak takut kepada makhluk Meskipun mereka bersatu untuk menyerang kita Artinya kita harus tetap teguh dengan syariat Allah Meskipun seisi dunia membenci kita Meskipun mereka bukan hanya benci Tapi mereka berusaha bersatu untuk menimpakan bahaya kepada kita Jangan bergeser sedikit pun pendirian kita, keteguhan kita di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka enggak bisa apa-apa. Mereka enggak bisa apa-apa kecuali yang telah Allah tetapkan atas kita. Dan dalam riwayat yang lain ditegaskan, "Wa lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusabaq, wa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ab." Ketahuilah satu takdir yang Allah telah tetapkan tidak akan mengenaimu, pasti tidak akan mengenaimu. Dan satu ketetapan yang telah Allah tetapkan menimpamu, tidak akan meleset darimu. Itu jamaah sekalian, pada hakikatnya. Makanya dahulu, ketika kaum musyrikin bersatu, mereka buat persatuan untuk melakukan penyerangan ke kota Madinah Yahudinya, Nasraninya, penyembah berhalanya, semuanya bersatu. Terkumpul satu kekuatan besar untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebelum mereka menyerang, Nabi SAW dan para sahabat ditakut-takuti terlebih dahulu. Inna nasa qadijama'u lakum fakhtauhum. Sesungguhnya, orang-orang telah bersatu untuk menyerang kalian, maka takutlah kalian. Maka jama' sekalian, persatuan itu, Pasukan besar itu Yang sudah siap menggempur kota Madinah, Ditambah dengan serangan Pemikiran untuk membuat takut Serangan psikis Apa yang terjadi jemaah sekalian Zadathum imanan Itu hanya menambah keimanan Dan mereka berkata Nabi dan para sahabat berkata Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukuplah bagi kami Allah Sebagai penolong dan dialah sebaik-baiknya tempat kami bertawakal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dan memporak-porandakan musuh yang begitu banyak besar dan kekuatan yang sangat hebat itu. Ya. Yeah. Jadi ini keyakinan seorang mukmin jamaah sekalian. Jangan sampai kita lemah di dalam menjalankan. Syariat-syariat Allah Di dalam taat kepada Allah Dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Kenapa? Karena takut disakiti oleh manusia Padahal Alhamdulillah Kebanyakan kita Mungkin tidak menghadapi ancaman fisik Paling hanya dibilang Orang Ajaran apa lagi yang dia bawa ini ya. Paling tinggi disebut wahabi saja ya. Atau Dicibir dicelah Adapun yang dihadapi Rasulullah SAW Sungguh luar biasa Beliau dicela dengan celaan Yang paling keji Dan beliau Ditindas dengan Fisik bahkan beliau Hampir saja mati terbunuh Ya Ini yang dihadapi Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Tetapi mereka tetap bersabar Dan pada akhirnya Kemenangan berada Di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian kalimat yang terakhir jemaah sekalian. Uh, sebelumnya di dalam riwayat yang lain juga dikatakan wa lam an-nasra ma'a as-sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra dan ketahuilah kemenangan itu bersama kesabaran. Solusi yang Allah berikan kepada kita bersama dengan kesusahan terlebih dahulu. Dan kemudahan bersama dengan kesulitan. Ya. Kemudian bagian akhir hadis Rasulullah SAW menegaskan Rufiatil aqlam aklam wajaf suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan takdir seluruh makhluk dan dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, "Kataballahu maqadiral khala'iq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanatin." Allah telah menulis takdir seluruh makhluk selama 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi subhanallah, perjumpaan kita di masa ini pun, di saat ini pun sudah Allah tuliskan. Sebelum Allah ciptakan, Allah tuliskan terlebih dahulu 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Segala sesuatu yang terjadi sampai akhir nanti, sampai manusia masuk ke surga atau ke neraka, sudah Allah tetapkan. Sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan ini adalah bagian penting terhadap keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan ulama menjelaskan jemaah sekalian mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu ada beberapa tingkatan yang pertama mengimani al-kitabah penulisan bahawa segala sesuatu yang Allah takdirkan di muka bumi ini itu sudah ditulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu maksud sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pena-pena telah diangkat, lembaran-lembaran telah mengering. Sudah ditulis semua. Tak ada perubahan lagi. Sudah ditulis. Rezeki kita, kematian kita, jodoh kita, hidup kita, semua sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua mengimani ilmu Allah, bahawa Allah Maha mengetahui secara global maupun secara detail segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Kemudian yang ketiga, mengimani masyikah Allah, kehendak Allah. Bahawa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, baiknya maupun buruknya, terjadi dengan kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki terjadi, apabila Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, mengimani Al khalq penciptaan Allah yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah baiknya maupun buruknya mukminnya maupun kafirnya para nabinya malaikatnya maupun setan-setannya Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan apa yang kalian amalkan itu juga ciptaan Allah ini empat pilar di dalam beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam hadis ini disebut pilar yang pertama Yaitu mengimani catatan yang telah Allah tulis Itulah catatan yang ada di Allahul Mahfud Ya, ya mas sekalian inilah keterangan ringkas Satu hadis yang penuh pelajaran yang sangat berharga Dan sesungguhnya masih banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini Namun ini saja yang bisa kami sampaikan Mungkin ada sedikit tanya jawab. Saya persilakan. Bagaimana kita menanamkan kepada anak untuk meminta terus Allah sementara kita setiap hari mungkin memberikan uang dan sia-sia. Bagaimana membidik agar dia tahu untuk minta Allah? Ya. Pertama Ajarkan kepadanya Pada hakikatnya Allah yang mengabulkan Pada hakikatnya Allah yang memberikan Abi, Umi ini hanya perantara Ini yang harus dipahamkan kepadanya Abi dan Umi hanya perantara kamu harus yakin Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi, dialah yang mengabulkan. Maka hendaklah kamu selalu meminta kepada Allah dan bersandar hati hanya kepada Allah. Yang kedua jemaah sekalian, meminta kepada makhluk itu dibolehkan dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama kita butuh Yang pertama kita butuh Yang kedua Kita tidak bersandar kepada makhluk tersebut Yang ketiga Ini yang paling utama Permintaan itu Masih dalam batas Kemampuan makhluk itu Untuk mengabulkan yeah. Barang siapa Nah ini akidah penting yang harus diajarkan Kepada anak kita Barang siapa meminta kepada makhluk Sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah Maka ini termasuk kategori syirik besar Contohnya jemaah sekalian Minta diturunkan hujan Siapa yang mampu menurunkan hujan? Hanya Allah Minta dilindungi dari syaitan Minta dilindungi dari kesesatan Dari azab neraka Siapa yang mampu melakukan ini jamaah sekalian? Hanya Allah. Maka meminta seperti ini, Meminta seperti ini, Barang siapa memintanya kepada makhluk, Dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ajarkan juga kepada mereka, Akidah yang sangat penting, Bahawa, Meminta kepada orang-orang yang sudah mati, ini adalah kesyirikan atau bisa mengantarkan kepada syirik besar. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengajarkan kepada para sahabat kalau saya mati datanglah ke kuburanku. Tidak pernah jemaah sekalian. Yang ada adalah idza saltaf as wa idza taantaftaain bila. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan Mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Tetapi para sahabat Ada beberapa orang Yang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Minta didoakan Ketika beliau masih hidup Ini boleh Dan ada pula orang-orang Arab badui Yang biasanya Kurang tahu adab Kurang tahu malu ya. Karena mereka hidup di gunung-gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta harta. Dan Nabi berikan kalau Nabi punya. Dan disebutkan di dalam sifat-sifat uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu dan beliau mengatakan tidak. Kalau beliau punya, enggak pernah. Kalau beliau punya, pasti beliau kabulkan permintaan itu. Iya. Yeah. Sampai-sampai ada orang Arab badui Kafir, lagi kasar Datang tidak ada basa-basi Dengan penuh kekasaran Wahai Muhammad berikan saya harta Nabi SAW berikan kepadanya Kambing sebanyak satu lembah Tidak lama dia masuk Islam yeah. Jadi ini yang perlu dipahamkan Bahawa Orang tua hanya bisa beri ini Dan ini pada hakikatnya Uh, pemberian Allah, Allah yang menakdirkan. Yeah. Maka jangan berharap kepada orang tua, namun berharaplah kepada Allah. Yeah. Kemudian ada satu hadis juga, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Fatimah, Salini min mali ash la ugni anki min allahi syai'an. Wahai Fatimah, silahkan minta hartaku sekehendakmu, tetapi selamatkan dirimu sendiri dari azab Allah. Saya tidak bisa melindungimu dari azab Allah. Ya. Bagus kita sampaikan hadis-hadis seperti ini. Ya, dan berikan pemahaman barangkali demikian wallahu alam. Mungkin masih ada waktu? Silakan. akan seperti apa. Bahaya yang ada. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menakdirkan segala sesuatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan di alam ini sebab akibat. Ya. Sebab akibat. Siapa yang ingin punya anak, dia harus menikah. Iya. Enggak mungkin dia punya anak tanpa menikah. Itu menyalahi takdir malah. Ya. Misalnya dia katakan, kalau Allah takdirkan saya punya anak, pasti saya punya anak walaupun saya enggak nikah. Enggak mungkin. Ya. Karena Allah sendiri yang mengabarkan dan memerintahkan kita untuk menikah. Dan Allah kabarkan itu adalah sebab. Seseorang memiliki anak dan itu sudah dimaklumi. Iya. Oleh karena itu, orang yang berusaha melakukan kebaikan, mendapatkan kebaikan, maka Allah juga telah menetapkan dengan sebab itu Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Wa man yastaghif yu'iffihullah Barang siapa berusaha untuk sabar maka Allah akan menyabarkannya Artinya kalau dia enggak usaha maka Allah tidak akan menolongnya Iya Barang siapa yang menjaga kesucian diri maka Allah akan menjaga kesucian dirinya Ya jemaah sekalian menjaga kesucian diri ini para ulama menjelaskan di antaranya ada dua makna Pertama, menjaga diri dari hubungan terlarang Antara lawan jenis Siapa yang berusaha menjaga kesucian dirinya Menjaga pandangan matanya Menjaga interaksinya dengan lawan jenis Allah pun akan menjaganya Makna yang kedua adalah Menjaga kesucian dirinya Dengan tidak meminta-minta kepada manusia ya. Maka Allah pun akan menjaganya Dengan mencukupi kebutuhannya ya. Jadi, Allah ciptakan di dunia ini sebab akibat. Siapa yang berusaha maka Allah akan berikan pertolongan. Siapa yang tidak berusaha maka Allah tidak berikan pertolongan. Sebagaimana juga firman Allah: Waladina jahadufina lanahdian nahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebaikan kami. Ya. Yeah. Jemaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.